Nyolcadik fejezet Obi-Wan Kenobi éppen visszatért a pilótafülkébe, amikor a robbanások dobálni kezdték a hajót. Az ablakon kinézve a kereskedő Föderáció egyik hatalmas csatahajóját látta, amint az összes ágyójából tüzet nyitott rájuk. A királynő hajóját olyan hevesen megrázták a becsapódó lövedékek, hogy lesodródott a pályájáról. Rick Alé kesztyűs keze a botkormányt markolta, ahogy a pilóta megpróbálta visszaállítani a pályára a karcsú járművet. – Fel kellene adnunk, uram! – kiáltott oda a mellette álló tekintetét a csatahajóra szegező kvájgonnak. – A pajzsaink nem sokáig bírják már! –– Tartsa a pályát! – utasította a Jedi mester higgadtan. Lenézett a vezérlőpótra. – Van álcázó egységünk? – Ez nem csatahajó! – csattant felpának a kapitány. Dühösnek és csalódottnak tűnt. Nincsenek fegyvereink, békés nép vagyunk, ezért, mert először minket megtámadni a kereskedő föderáció. Egy sor robbanás rászt meg a nubit, és a vezérlőpult fényei egy pillanatra kihunytak. Egy sziréna élesen, dühösen felvíjogott. A hajó megremegett, a hajtóműfelől sivító hang hallatszott. Nincsenek fegyvereink, kapkodott levegő után kvájgont. A mellette álló Obi-Van érezte a másik tekintetének a súlyát, amint a szilárdan rá ráirányult. A kereskedő föderáció fegyverei követőket használnak. Pörgesse meg a hajót, akkor nehezebben tudnak majd befogni minket. A pilóta bólintott, átkatintott egy sor kapcsolót és lassan megpörgette a nóbit. Előttük a csatahajó betöltötte az ablakot, aztán kikerült a fókuszból. A királynő gépe felgyorsult, sebesen közeledett az ellenséges járműhöz, elsővitett a lövegtornyok és lőállások, a hangárok és a stabilizátorok fölött, a szaggató célű fémkitűremkedések és az ágyú tűz között. Egy lézerlövedék beléjük csapódott, megingatva a hajót. Az egyik panelből szikrák pattogtak és füst tört elő. Egy rövid pillanatig irányíthatatlanul bukdácsoltak. Aztán Rigolé keményen nekifeszült a botkormánynak, és a csatahajó ismét távolodni kezdett. – Valami nem, Stimmel? – közölte a pilóta halkan, ahogy a botkormányjal küzdve megérezte a hajó remegését. – Leváltak a pajzsaink! Tovább a kereskedő föderáció csatahajójának felszíne fölött, olyan közel, hogy a nagyobb ágyuk használhatatlanná váltak, csak a kisebbek próbálkozhattak eséllyel eltalálni őket. A pajzsok nélkül azonban még egy apróbb találat is végzetes lehetett számukra. – Kiküldöm a karbantartókat! – kiáltotta Ali, és lecsapott egy kapcsolóra. A képernyőn kitárult egy zsilip, és asztromechanikai droidok sorjáztak ki a hajó törzsére. A pilóta egyenes pályára állt, kiegyenlítette az imbolygásukat, és megszüntette a pörgést. A droidok sebesen szétszorodtak a burkolaton a sérülések után kutatva, miközben Rick alé kétségbe esetten próbálta csatahajó árnyékában maradni. Most már azonban más veszély leselkedett rájuk. A kereskedő föderáció parancsnoka, látván, hogy az ágyúit nem használhatja a menekülők ellen, kiküldött egy vadászgépoztagot. A kicsi, karcsú robotvadászok mindössze egy ikervezérségből és egy lekerekített csapot fejből álltak. Ahogy kidübörögtek a hangárjukból, vezérsíkjaik egy-egy hosszúságban szétnyíltak felfedve dizerágyúikat. A királynő gépe után kutatva végig szágoldottak anyahajójuk mentén. A gyors és remekül manőverező vadászoknak nem okozott gondot a csatahajó felszíne mentén repülni. Pár másodperc múlva tüzelőfegyverekkel le is csaptak a királynő hajójára. Rik minden tudását latba vetve próbált fedezéket találni, és közben gyorsítani. Elveszítette két R2 egységet. Az egyiket közvetlen találat érte, a másik pörögve eltűnt az űrben, amikor a lézersugár darabokra zúzta a fogantyút, amelybe kapaszkodott. A képernyőn a kék R2 egység dühötten igyekezett összehegezteni egy kötek kábelt a szétlőtt burkolat alatt. Lézersugarak táncoltak körülötte, a droid azonban kitartóan dolgozott. A mellette sürgülődő negyedik egység hirtelen eltűnt egy fémrészecskékből és vakítólánk nyelvekből álló felhőben. Most már csak a kék egység szorgoskodott a kereskedő föderáció vadászainak ádásztüze közepette. Valami megváltozott a pilótafülke képernyőin, és Rick Ali elismerően felkiáltott. Működnek a pajzsok, a kis droid megcsinálta! Ütközésig előre nyomta a tolóerőszabályzót, és a hajó kilőtt a csatahajó és a vadászok közül, maga mögött hagyva a Kereskedő Föderáció és a nábo bolygót. Az egyedül maradt R2 egység megfordult, visszagördült a zsiliphez, és eltűnt a képernyőről. Amikor elég messze értek a Kereskedő Föderáció csatahajóitor, Rick Oli tüzetesen átvizsgálta a rendszereket, felmérte a sérüléseket, Próbálta meghatározni, milyen javításokat kell elvégezni. obi van a másodpilóta üléséből igyekezett a segítségére lenni. Kvájgon és Panaka kapitány mögöttük állva várták a jelentést. A királynő és kísérete a kabinjában maradt. – Nem jöttünk túl messzire – csóválta a fejét kételkedően Rick Goli. – Szivárog a hiperhajtómű. – Le kell szállnunk valahol, hogy elvégezzük a javításokat polintott Quigon. Melyik rendszer jöhet szóba? Rick Oli a képernyőre varázsolt egy csillagtérképet, és mind a négyen közelebb hajoltak, hogy alaposan szemügyre vegyék. Ez, mester, szólalt meg obi van éles szemmel felismerve az egyetlen szóba jöhető lehetőséget. A tatuin. Kicsi, szegény és minden forgalmasabb útvonaltól távol esik. Senki sem figyel rá különösebben. A kereskedőföderációnak nincsenek rajta érdekeltségei. Miért olyan biztos ebben? kérdezte Panaka kapitány gyorsan. A huttok ellenőrzése alatt áll, nézett rá Kauájgon. A huttok? Mert rá rémülten Panaka. Jár némi kockázattal, ismerte el – de nincs más alternatívánk. Panaka kapitány nem lehetett ilyen könnyen meggyőzni. Nem vihetik oda ő királyi felségét. A huttok genyszterek, rabszolgakereskedők. Ha rájönnek ki, utazik ezen a hajón. Semmivel se lenne jobb, ha a kereskedőföderáció egyik bolygóján szállnánk le, vágott a szabába Kvájgon. Sőt, így az az előnyünk is meg lesz, hogy a huttok legalább nem keresik a királynőt. A királynő testőrkapitánya ismét szólásra nyitotta a száját, de aztán meggondolta magát. Vett inkább egy mély lélegzetet, és elfordította a dühös, sima, sötét arcát. – Irány a veregette meg qui Rick Oli vállát. Egy távoli konferenciateremben a Kereskedő Föderáció hajóján, Ganri és Run H.K. egymás mellett ültek egy hosszú asztalnál, idegesen bámulva Darth az asztal végében tornyosuló hologramját. A kép felfelvillant a Seatlord sötét, apró mintákkal díszített Köpenyének egy-egy A mintákat egyik is sem tudta kivenni. Nem ők hívták a Seatlordot. A neimoidik akkor lettek volna a legboldogabbak, ha egész nap nem kell beszélni vele. Az azonban hülyen önmagához, mintha mindig megérezte volna, amikor nem mennek jól a dolgok, hívás nélkül is jelentkezett. Jelentést követelt az invázió előrehaladtáról, haladtáról, hátradőlt ültében és szónélkül hanggatta Nudganry beszámolóját. A Nabu északi és nyugati területein az ellenőrzésünk alatt tartó minden várost sorolta az eredményeket az alkirály. És jelenleg is folyik a kutatás az olyan települések után, amelyek az ellenállás lehetséges. Igen, igen, szakította félbe Darth Sidious váratlanul, halk hangjában lehelletni türelmetlenséggel. Jó munkát végeztek. Tehát akkor végezzenek minden magas rangú tisztviselővel, feltűnés nélkül, de ne hagyjanak ki senkit. Egy pillanatra elhallgatott. Mi a helyzet, ami Dala királynővel? Aláírta a szerződést? Nudh Garnry vett egy mély lélegzetet, majd lassan kifújta a levegőt. A királynő eltűnt, nagy úr. szökés történt. Szökés? A szó egyetlen sziszenésként hagyta el a Seed Lord száját. Egy nábúi cirkáló áttört a blokádom. Hogyan szökött meg a királynő alkirály? Nudh esdekelve rápillantott rún hákára, helyettese azonban teljesen megbénult a félelemtől. A jedik nagyúr, megtalálták a királynőt, végeztek az őreivel, megrázkodott megrázkódott köpenyeredői között, mint egy hatalmas macska. Az árnyak, mintha felizzottak volna az arcát elrejtő csukja mélyén. A király, találja meg, azt akarom, hogy aláírja azt a szerződést. Nagyúr, nem tudjuk lokalizálni a hajót, amelyen elmenekült, ismerte be a nejmoidi, azt kívánva magában, bár csak el tudna süllyedni a padlóba. A király! Amikor áttörte a blokkádot, azonnal üldözőbe vettük, de maga mögött hagyott minket. Most pedig már kívül van az érzékelőink ható távolságán. Egy köpembe burkolt kar intése folytotta belé a szót. De nem egy szítén, suttogta a másik. Valami felderengett a hologram hátterében, és egy alak bontakozott ki a Darth mögötti sötétségből. Núd Gunner egy másik szít Lord volt az. De amíg dart Sidious kép más a sötét homályba burkolódzott, erre a második szítre egyszerűen nem lehetett rettegés nélkül ránézni. Az arcát maszként borították a bőrébe mélyedő fekete és vörös ábrák, kopaszkoponyáját rövid, görbeszarvak koronázták meg. Ízó sárga szemek meredtek a nejmoidikra, áttörve védelmükön, lemeztelenítve, majd jelentéktelennek és bolodnak ítélve félrelökve őket. – A király! – szólalt meg Darth halkan, a hirtelen beállott csendben. – Ez itt a tanítványom, Lord Maul. Ő majd megkeresi az eltűnt hajót. Not Gunnry engedelmesen meghajtotta a fejét és elfordította a tekintetét a rémisztőképről. – Igen, nagy úr! A hologram megremegett és eltűnt, Néma csendben hagyva a konferencia termet. A nejmoidik mozdulatlanul ültek, még csak egymásra sem pillantottak. Hüllőszemeik arra a pontra meredtek, ahol az előbb még a hologram vibrált. – Kezd kicsúszni a kezünk közül ez az egész – kockáztatta meg végül Nutt A hangja magasan és vékonyan csengett. Arra gondolt, hogy a kereskedelmi útvonalak használatáért fizetendő adó szabotálására szőtt tervükben nem volt szó arról, hogy az életük is veszélybe kerülhet. HK erőlködve gyorsan viccent egyet. Nem lett volna szabad belemennünk ebbe az alkuba. Mi lesz, ha a meg megtudják, hogy összeszültük a levet ezekkel a szítekkel? Nut Gunry ökölbeszorította a kezét az asztalon, de nem mert válaszolni a kérdésre. A királynő hajóján a Jedik, Panaka kapitány és az egyetlen megmaradt r egység mögött állva hallgatták végig, ahogy a kapitány jelentést tett uralkodójának a kereskedő föderáció blokkádján történt áttörésük eseményeiről. a Midala három udvarhölgye körében ült, hófehér arcát fekete keretbe foglaltató lakkal díszített fejék, sötét szemmer ezzel a kapitányra merett, ahogy az befejezte beszámolóját. Szerencsések vagyunk, hogy ez a a szolgálatunkban áll felség, Pillantott le panaka kék asztromechanikai egységre. Nagyon jól összerakott kis szerkezet. Kétségtelen, hogy megmentette a hajót. Az életünkről nem is beszélve. Ez dicséretreméltó, bólintott Amidala a droid felé fordítva a tekintetét. Mi a sorozat jelzése? A kis kék droid lámpáit villogtatva feldolgozta a párbeszédet, majd egy sorfütyöt és csippantást hallatott. Panaka kapitány lenyúlt, letörölt a fémborításról egy nagy koronfótot, majd felegyenesedett. R2-D2, felség. a királynő előre dől tültében, és karcsú fehér kezével megérintette a droid kupolás fejét. Köszönjük, r 2 d tettél bátorságodról és hűségedről. Padmé. pillantott hátra a válla fölött a királynő. Az egyik udvarhölgy erőle lépett. Qui-Gon fél figyelve csak a párbeszédre, mivel a Tatoinon rájuk váró problémákon morfondírozott, most felismerte, hogy Padmé ugyanaz a fiatal hölgy, aki a királynő szökése mellett foglalta állást a az, Azaz, mintha nem pont így nézett volna ki, ráncolta a homlokát. Gondoskodj róla, hogy ez a kis droid úgy csillogjon, mint újkorába, utasította a királynő a lányt. megérdemli a hálánkat. Azzal visszafordult panakához. Kérem, folytassa a jelentését, kapitány a feszengve a dzsedi lovagokra pillantott. Felség, jelenleg egy távoli bolygó felé tartunk, a neve Tatooine. Elhallgatott, nem volt hajlandó tovább beszélni a dologról. A rendszer messze a kereskedő föderáció fennhatóságán kívül helyezkedik el. Vette át a szót simán Quigon. Ott el tudjuk végezni a szükséges javításokat a hajón, majd folytathatjuk utunkat a koruszkántra. Felség, Szólt közben gyorsan panak a kapitány, nem bírva magába tartani a véleményét. A tatuin rendkívül veszélyes hely. A huttok tartják ellenőrzésük alatt. A huttok, akik bűnözők rabszolgakereskedők. Nem értek egyet a Jedi döntésével, hogy ott szálljunk le. A királynő ránézett Kvágonra. A Jedi állta a tekintetét. Bíznia kell a döntésebben felség. Valóban kérdezett vissza Amidala halkam. Szemét az udvar emelte, hogy végül Padmén állapodjon meg. A lány nem mozdult a királynő mellől, de mintha hirtelen eszébe jutott volna, hogy az előbb kapott egy feladatot. Oda turalkodójának uralkodójának, és távozott, hogy kezelésbe vegye át tudétut. Amidala visszafordult Gaigon felé. Az ön kezében van az életünk, jelentette ki, lezárva ezzel a vitát. Jar Jár Binks a droidok kamrájában kuporgott, míg a megmaradt R2-egység vissza nem tért, és érte nem jöttek a nábújjak. A testőrök láthatólag semmiféle utasítást nem kaptak a gangát illetően, úgyhogy egyszerűen ott hagyták. Jar Jár eleinte vonakodott kimerészkedni a fedélzetre, nem feledve a fiatalabb Jedi nyomatékos parancsát, hogy maradjon a helyén és ne keverjen semmi bajt. A kettő közül az egyiket már megszegte és nem szívesen hívta volna ki maga ellen a sorsot. Végül azonban kíváncsisága és nyughatatlan természet egy A hajó pörgése megszűnt, a kereskedő federáció támadása véget ért, a szirénák elhallgattak. Minden békésnek tűnt, és a ganga semmi okát nem látta, miért kellene akár csak még egy percet is abban a szűk kis kamrába bezárva töltenie. Így aztán óvatosan nyitotta az ajtót, ormányos arcát kidúva körülnézett, szemkocsonyái fürkészve billegtek ide-oda, és mivel senkit sem látott, meghozta a döntést. Kiszökkent a kamrából és elindult a folyosón. Lehetőleg minél távolabb a pilót fülkétől, ahol minden bizonnyal belebotlott volna a Jedikbe. Szinte várta, hogy valaki rászóljon, hogy azonnal menjen vissza a helyére. Amikor azonban senki sem tett így, elkezdett ebbe abba bele Igyekezett óvatosan hozzányúlni mindenhez, a vizsgálódás csábításának azonban egyszerűen nem tudott ellenállni. Egy keskeny folyosón haladt a hajó alsó szintjéről a kabinok felé, amikor fejét bedugva egy ajtó megpillantotta a királynő egyik udvarhölgyét, amint egy rongyal a kék ErTu 2 asztromechanikai droidot tisztogatta. – Halihó! kiáltott oda neki. Az udvarhölgy és az Ertő egység megpördültek. A lány egy sikoly, a droid egy hangos sivítás kíséretében. Gyárgyár is a levegőbe szökkent, aztán lassan bemerészkedett az ajtó, szégyelve, hogy ennyire megijesztette őket. Sajnálom, kért bocsánatot. Nem akartanak megijeszteni, oké, okay, sós. Semmi baj, mosolyodott el a lány. Gyere csak be! Zsárzsár a droid állapotát tanulmányozva tett néhány lépést előre. – Láttam valahol egy olajkannát, géred? – Jó lenne, bólintott a lány. Kisbarátunk eléggé összepiszkolódott. Zsárzsár kiviharzott az ajtón, keresgélt egy kicsit, majd visszarohant a lányhoz az olajos kannával. – Ez segít? – Köszönöm, vette át a kannát a lány. Kinyitotta, ráöntött egy kevés olajat a ronyra, majd elkezdte ledörzsölni az 2 egység kopulás fejét. Én, Jar, Jar Biggs, közölte Járgyár néhány percnyi hallgatás után, próbálva folytatni a megkezdett beszélgetést. Tetszett neki ez a nábúj lány. Az én nevem Padmé, felelte az udvarhölgy. Ő felsége amid la kíséretének vagyok a tagja. Ő pedig Ártudétu. Törölt le egy fekete foltot a druid testéről. Te ugye ganga vagy? Dzsárdzsár hosszú füleit lelapítva bólintott. Hogy kerültél ide? Dzsárdzsár elgondolkodott egy percig. Nem így tudom. A nap rendesen kezdődött a nap felkeltével. Ganylót majszolgattam, és akkor bum! Mindenfelé gadonasák, repültek, kudattak. Nagyon megijedtem. Aztán futott a Jenny, én megfogtam poängont, aztán gadonák meghaltak, aztán mentünk a dóla alá algunkába laszfőnökhöz. Elhallgatott, fogalma sem volt, hogyan folytassa. Padmé bátorítóan biccentett, az r csipogott valamit. Nagyjából ennyi, ezt tudom, mi történt. Most itt vagyok, nagyon-nagyon megijettem, vont vállat fenekére Totyanva. Ránézett a lányra majd a droidra. Padmé még mindig mosolygott, ártudét is ismét csipogott. Jár Jár nagyon jól érezte magát. A pilóta fülkében Rick Ali egy nagy, sárgás bolygó felé kormányozta a hajót, amely egyre inkább betöltötte az ablakokat, ahogy közeledtek a felszínéhez. A jedik és Panaka kapitány mögötte álltak, a vála fölött előrehajolva tanulmányoztak a képernyőkre lehívott térképeket. Ez a tatóin erősítette meg Obi-Wan Kenobi, nem számva szavait konkrétan senkinek. Ott van egy település, ahol elméletileg lennie kell mindennek, amire szükségünk van. Mutatott az egyik térképre Ricka Ali. Őrkikötőnek látszik, Mosz Espa. nézett fel a jedikre. A városon kívül szálljon le, utasítottak a Ne hívjuk fel magunkra a figyelmet. A pilóta bólintott és belekezdett az ereszkedésbe. Néhány másodperc alatt átvágtak a bolygó légkörén, és a várostól nem messze egy sivatagos terület fölé értek. A Nubi hatalmas porfeleget vert fel, miközben leszállt kényelmesen elhelyezkedve leszálló karmantyújét. A távolban Moszeszpa halványan csillogott a déli hőség ragyogásában. Kwajgon elküldte tanítványát, hogy szedje szét a hiperhajtó művet, panak a kapitányt pedig, hogy értesítse a királynőt a leszállásról. Úgy tervezte, egyedül megy be az űrkikötőbe. Ahogy valami ruha után nézve kilépett a pilóta fülkéből, a folyosón Járd Járbingxbe, Padméba és a kis Ertú-egységbe botlott. Megállt és fontolóra vette azt a lehetőséget, Hogyha egyedül bukkan fel a városba, azzal csak feltűnőbbé teszi magát. – szólalt meg végül. – Készülj! Velem jössz! És a droid is! Azzal tovább ment, vissza se nézett. A ganga előbb hitetlenkedve, aztán rémülten bámult utána. Mire magához tért, a Jedi már eltűnt a szeme elől. A ganga kétségbe esetten felüvöltött, utána rohant, de csak obi találta meg a gépházban, amit épp kiszerelt a hiperhajtóművet a hajó gyomrából. Obi-Wan úr! – lihegte térdre vetve magát a fiatal zsedi előtt. – Gérem, én nem mennék bájgondnal! – van hajlott rá, hogy egyetértsen vele, de több esze volt annál, hogy ez szóvá is tegye. – Sajnálom, de qui igaza van. Ez egy multinacionális űrkikötő és kereskedelmi központ. Kevésbé lesz feltűnő, ha vele tartasz. Összerátszott szemöldökkel fordult vissza a hiperhajtóműhöz. Legalábbis remélem, morogta maga elé. Gyárgyát talpra kászálódott, és csüggetten ajkát beletörődő grimaszra húzva visszabaktatott ártu détúhoz. Az asztromechanika hidroid együttérzően csipogott valamit, majd egy sor bátorító füttyöt bocsájtott ki magából. Előkelült Quaigon is tunikába, nadrágba és poncsóba öltözve, mint egy farmer. Elsétált a droid meg a ganga mellett, és a gépház felé vette az irányt. – Mit találtál? – kérdezte a még mindig a hiperhajtóművet tanulmányozó obi wan Obi-Wan fiatal elkomorodott. – A generátornak vége. Szereznünk kell egy újat. – Tartottam tőle. – térdelt le a Jedi mester tanítványa mellé. – Nos, a koruszkántal nem kackáztathatjuk meg a kapcsolatfelvételt innen a galaxis pereméről. Valaki elfoghatja az üzenetet, és akkor kiderül, hogy itt vagyunk. Egyedül kell boldogulnunk. Szinte suttogásig halkította a hangját. Ne hagyd, hogy bárki is használja az adónkat, amíg távol vagyunk. Légy óvatos, obi van. zavart érzek az erőben. Én is érzem, mester, résen leszek, nézett a szemébe obi van. Guaigon felállt, összeszedte Gárgyát és az Ertú-egységet, majd a rakodó rámpán lement a bolygó felszínére. Körülnézve csak a hatalmas, minden irányban a végtelenben nyúló homokszőnyeget látta, amelyet masszív kőalakzatok és Moszeszpa távoli épületei törtek meg. A bolygónak életet adó napok olyan hevesen tűztek, mintha feltett szándékuk lett volna mi hamarabb visszalopni ezt az életet. A meleg csillogó sávokban szállt fel a homokról, a levegő pedig olyan száraz volt, hogy minden párát kiszívott a torkokból és az órjukaikból. gjar szemkocsonyáit nyújtogatva felnézett az égre. Ormányos kétértő arca elégedetlen fintorba torzult. Ez a nap a gugga bőrét, morogta. Gvájgon intésére útnak indultak. A távoli látóhatáron sötét látomásként bukkant fel egy állatokból és lovaskocsikból, szekerekből és homokszánokból álló karaván. A kép torz volt, és fennállt a veszély, hogy egy szempillantás alatt eltűnhet. dzsár ismét morgott valamit, de senki sem figyelt rá. Nem jutottak messzire, amikor egy kiáltás visszafordulásra késztette őket. Két alakszalat fejléljük a hajótól. Ahogy közelebb értek, Kvájgon felismerte a kapitányt. A másik egy durva parasztruhába öltözött lány volt. Megállt, és oroszlánszerű szemöldökét türelmetlenül ráncolva várta, hogy beérjék őket. Panakáról ömlött a veríték. Ő felsége parancsolja, hogy vigye magával az egyik udvarhölgyét is. A királynő kívánsága, hogy Padmé személyesen számoljon be arról, nincs több parancső felségétől kapitány, Vágott a szavába a tiltakozva, megrázva a fejét. Mosz Eszpa nem a legmegfelelőbb hely. A királynő kívánsága, szakította félbe most panaka a dühösen, határozott kívánsága. Szeretném minél többet megtudni erről a bolygóról. A lány tett egy lépést előre. Sötét tekintete belemélyedt a kvágonéba. Jártas vagyok az önvédelembe, számos nyelvet beszélek, nem félek, tudok vigyázni magamra. Kérem, hadd ne kelljen a visszautasításával visszamennem, sóhajtott fel panak a kapitány, és a vállal fölött pillantott a hajóra. Kvájgon, aki pedig pontosan ezt akarta, elbizonytalanodott. Ismét végig mérte Padmét. Erőt látotta szemébe, és meggondolta magát. A lány akár még hasznos is lehet. Átutazóba lévő családnak tűnhetnek, és talán kevésbé lesz fenyegető a megjelenésük. Bólintott. Nincs időn vitatkozni, kapitány, továbbra sem tartom jó ötletnek, de velem jöhet a lány. Maradjon a közelemben. betett egy figyelmeztető pillantást Padmira. Azzal a salkon fordult és ismét útnak indult. A többiek követték. Panaka kapitány leplezetlen megkönnyebbüléssel nézte, ahogy a Jedi-mester, az udvarhölgy, a ganga és az asztromechanikai droid alkotta különös csapat Mosz Espa felé veszi az irányt a hőségben.